ریاض السالحین حدیث نمبر درے سوا دعاویہ تین سو نمبر حدیث دے. او اوباب دے زیار زیارت اہل الخیل و مجالستہ تھیم وعن اسیر ابن عمر ویقال ابن جابر وہو بزم الحمز وفتح السین المعمل قال آوئی کان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ازا اطا علیه امداد احل اللہ الحمدللہ کانو عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ اذا اتى عليه امداد اهل اليمن قالوا ترىل په حضرت عمر باندې اغه امداد او تعاون دو یمن طرفنا د فوج په طریقه د فوج په زریعه زکات د یمن تر اف را بچ کله امداد په حضرت عمر راغه د امداد او په کومه طریقو د فوج په ز فوج راغله لو سالهم تو پوس بو اوه حضرت عمر دا جلانو تا غمن یانو نا عفیکم اوه ابن عامر آ پتا شوکې حضرت ویس بن عامر شتاو کنا وکړي چې د فوج ک جذما تعاون ته پاره راغلي کې دې چې پدې کې اوه ابن عامر حتی تردی عطا علا اویس تردی چراگی او زلغا ف حضرتی را گید حضرت عمر صلی اللہ علیہ و تعالی نو فقالا نوی حضرت عمر لہو حضرت عویس تا انتا ابن عامر تو عویس ابن عامر عویس دا غرف تابعین و کیوں او د یا من اسی ایمانی پا پیغمبر پاک روڑیو تصدیقی دی پیغمبر پاک کرو خو داغا سر ملاقات نو شوی نو دی وجه نا آغا تا صحابی نی شوی ری پیغمبر زمانی منتوا پاگی ایمان روڑیو داغا تصدیقی کرو خو غرہ پا تابعینو که دی خو صحابی جوړ نشا دیکھا ملاقاتو نشا نو, نو غرہ تابعینو کیو او دا ملاقات دا دا, دا دا والی لسیم نشدده سه نیک بندهو دا دا یوه مور و پرشتداری نصب کے سوکنو او موری بیماره و نوزاغمور خزمت بیکاو لکده د یمن نراغله و د حضرت سرا نو موری بغیر خزمت پاتی که دا قریبا دا چمله شوید لیتا خود نبل دیگی ها؟ واګه خدمت کې بنو ناګه به کله ځما وخلګي او زماده مور ته خپصه وشتا دی ایمان پیروړو تصدیق کې د پیغمبر کړه او ارسي منلو او سره ملاقات ته خبره پاتيو او شرط صاحبیت کې یو شرط پک سره ملاقات دی واګه ټوڑا نیک سرهو داف بارک راځي نبی عليه السلام ورته ویلو و یو مرد جلان هو کتا او وسولیدا رو دعات زله وغالا د دې رو دې بندرې وګوره صحابي دې حلال کې اچاتي مردغه ده بهتر دې صحابي او حضرت اویسو صحابي دې بیا نبی له سره مزد عمر ته ویل الله نوتا کتا او دعات یو غالا زکا لا ابره او به بركي الله په قسم کې آ ا که څمباله دا غریشیا کوي چې کفاره پیدا نشي او دې مستجاب دعاواتو چې د بده سره پر دوا اوغغته الله به دا دعا قبول ولا ولی ته مور د خدمت په وجباته ته مور د خدمت په توګه دا نحذت یمر د حریصو داغه په ملکات در سره ژوند د څنګه سره د ټول چې سره دې چې نبی عليه السلام دا باریکې پیښې دي مردا وګړه نو چې څوک به دا غوښته راځل ته پوسبه کې کاو ته پوسبه کې کاو نو زه وروسته خو دې خپلې ویلا وکړم په اصرار یې قالوا انت اویس بن عامر قال وی نعم ااو یادې لاره حتا <متحدث> تر دې اطه چې حضرت عمر په اویس جلل الله باندې وی وی غطا انت اویس بن عامر تو بیس بن عامر یې قالا وی نعم ااو اویس بما قال انوي حزت ومرجلان من مراد دم مراد قبيليني ثم من قرن بعد قبيليني دم مراد انيتو دم مراد قبيليني دم مراد قرن قبيليني داو قبلا دا. پيمن کے مراد قبلا تاغي اسدن کے داغي طرف نہیں قال انوي حزت و اسنام قرن دم مراد قبيليني کانو حضرت عمر رضی اللہن ہووی فکانو بکا برسن فتا بانی برگیو فابا رأتا جزور شوی تو منہو داغینا اللہ موزع درہمن مگریو زید درہم پتا کی پاتی رے نبی علیہ السلام متویلو چپا غبرگی مرز را غلیو دا غبرگی مرزنا اللہ الله جوړ رے خو کې کی معمولی زید روپی امنا زید برک پاتې۔ رے شن کوم یو حضرت عمر دا غند معلومات په تاسو برګې مرزو وایاو و جوړ شي وی وایاو او, وي وي آو وي بیا و د یوې د रुपې مرزې په ما کې پاتې ده برګو قالا نبی حضرت اسنام او نبی عليه السلام حضرت عمر ته ویل چې دا غي و مردو د مور خدمت کوي قالا ان وحزت عمر لك والدۃ الصل بر مشتا Qat qaala na am ao Qala hazati marda jallla sam da su lalla maada ne bire salato sala nauri diri yan khuulu ciwe ya ati a kum que subnuami Rashi pata suban ne hazatu we subnuer ma amda a da de د مراد ثم من قرن او ذا قرن د مراد قبیلې نه با د یمنه به تاسو راځو استاذ سید دا او تاون بکی ګا نبی بر سن په باغ باندې با برګی وی نو جو شی به اجور کړی به الله داغه بیمار نه ده الا موزیعات درهم من مگر پاغ یوزد روپی پا په پا کې پاتی لہو او داغه د پاره والده تن یو مور دا هو بچ دي بهاده دي مور په واجب باندې داغه په خدمت کوو باندې برو نیکو کار دي نه حاصل لې نو مور پلا دو ستاس خدمت اډلوي کار دي ها ماموري کار نه کار لو اقسم علی الله ل ابره که حضرت ویس قسمو کی پاله د یو کار لا ابره لو خا بخا بری کې غل لا قسم کی بری کې قسم کفاره پر نرازی فائد استطاعتا نبيه عليه السلام ما توي کستا طاقت رسيږي اي عمر اي استغفر لك چه طلب د ما فوي کې طلب د ها چه بخنه غالي استاد پارا نو ففعل زال بخنه غالي د الله ناز د پر ازري چې ما د پار سوال د بخنه وکا نو ففعل تدا کار وک کا. لاج او بخند ته غوالا چې زما پرد لا نسوکا سوالوکا فاستغفر لي نفستغفر بخنو غوالا ما پرد الله نه حضرت عمر رتمي او ما ته پیغمبردا شویل ویلی ویلی ویلی نبووت اخر کوي ففعل ما ته ویلو دا کاروکا نفستغفر لي او ویس لو بخن او گختا او ویست چا دا پارا حضرت او مر رضی اللہ تعالی عنہ دا پارا بخن او گختل ها گورا حلان کے حضرت او مر لی سلیدی و کلا کلا نلاد بازو خلقونا پوشوی پو دو آگانو که اثر دا غزیاتوی فقال له مرنو يغتو مرجلانه اين تريد تچرته تسير هذاك دكا حضه عمر سراغلو كنا وتچرته وز قال اوه حضته الكوفه كوفه تزم قال حضته مررتي الا اكتب لك الى عاملها ايا نليكم ز الا اكتبو ايا ز نليكم استاضه ګوورنر د کوفېته یو خطا استاد په راتلستایم دا د تعاونو کې اره اجسړیو فقیر او ملنګ فقیر او ملنګای باندې دانه چې په دا فقیر ملنګ سره سره دي د تسکو فقیر او ملنګای کې الله کله هغه انسان الله ته ډیر ګران یو خو یو خط لیکم ګوورنر د کوفېته چې ستال تعاونو کې امداد دیږي لکه تو په سفر روان يلته بستاسو کیه باندې دیوته سو الله الله الله اولما دا قالا او وحزته اوس اكون في قبر اناس احب الي اكونه کې غمزه شمزه پاګه کردو غبار د خلکو کې چهزه کردو غبار په مالګې دلي او په داس حالت کې خوخه ده ما احب خو خو خو خوخه ایله یماته اې غبار دا فقيري دا غريبي ماته خوخه ده ماته ګالي بنگلې او د خلکو داسې زونه مخک ترامټرو داسې زونه ماته خوخه نه دي په صباحو مخک موبایل له رسوم موبایل یو کې موټره مخک قرن یو وزیر یو سړي زینو سيوو خپل له ماته ده فقيري اوداملګي خوخه ده ما او ما طلب خارتا تاكو انسابو مليانو حالتو گورو خاز توي داغي حالو گورو فلام هنور خلق كان من لام المقبل حج رجل من اشرفهم ار کاله څوک کال راتلونکو په آئنده کال کې حج کو حج دراغه یو سړی د من اشرفهم د ډېر غوړه د یمن والونه ای د یمن په حلق کې یو قیمتي او چت سړی حج تراغه آئنده کال کې فوا فقه عمر لمخمش اس او چت سړی چې د حج تراغلو چاسر د عمر جن هم سره ملاقات په حج کې فَسَأَلُوا عَنْ أُويْسٍ نَطْبُوسٍ كَ حَزَتِهِ وَمَرَّ جَلَالُهُ دَغَ سَرِينَا دُو ئِیس پَبارَکِ چُو ئِیس پِجَرِ سنگ سَرِے او لوي سَرِے واغَل سَقَتَر مَالُوم فَقالَ نَبِيّ أَغَ سَرِے چہ حَج تَراغَ لَو ډېر مُتَبَر سَرِے تَرا كُتُ رَسَل بَيْتِ قَلِيلَ الْمَتَاي بَرِ خُدَمَا أَغَل رَزُول كُور وس چه زه رات لمزه حاج د पारा تو زغ کو دې کچکوټه وا سول کوړې عشه درک نه لګې د اوسره سبا مولي او اوسره چې اخ پر وخت گزاران په تیرې کچکوټه معمولې زه اوس وخت پر په تیرې بنگلې یو دا لولې فره فروندا ګاډې پردا اوس د بیرو کچ سره ری دا مقصد دا چې زه خو دا تپوس پښتو پښک ته دا زې برته کې د متبر سری مقصد داو حضرتی و مرده چه تز زمان دا آغا کس تپوز که چاگه سمسو که نیسا بوده عجز ده غریب دی دی فقیر ده دا غسری زمان دا دا سری باید تپوزو که چاگه وشت خان نواب و سیتی دا غلاقه اخو کچه کور ده حویث بدوم نکی چه سلب دا گزرانتی پاتخوتنو دا دلوی سره در لافت دربار دل که Halala hadzzati mariwi sameutu da su lalla maada bire salato salaamna adiidir yakulu ciwi ya’atiale kum uwee sum nuer ma amdaad min ahlil yaman min moraadin summa min qaran a haberbar. Kaana ciwi bagabane bara sun fabarre a fabara aminu illa majaadihammin lahuawa de wa daun hua beya abarun. Lawakq sama lalla la abardau faeista taata a yasta ها کته طاقت لري د بخاني ځان لا ها نو تعتبا بخنوږي ففال صداکارو کا فاتا اویسن نوما سره اویس راغې فقال وی وی فاطح راغې چې خبره وته بیان کلا حضرت یم الله جنو حاجته حاجې وی اجل راغلې مو غوزان نو سومه دا کنه بخنه کو غوړ الله دازې کوم د بخنه دې ټیک دا قیمتي زيده خوپه انسانانو په د یو واقعي جہازاتي عمرګون دي ده اغه سوال د بخنن کې یو دعا ولولې له دعا خپلې نو فورن زما چې داغه نه سوال کومه د بخني خو ځوم په پا کلی پاله تا کې یو قسم زمنګ په نظر کې پاتې سړې ده ما ته هوस्पिटल کې چې دا هوټل وې سړې ته چا په غریبۍ مشه کړي شا غریب او جزوي ملنګ وي او هغه د الله کې ډېلوي سړې باځه ولماشته دنداری اجزانانی لیر فقیرانی سوکر سکینی صحبی خواهد اللہ پا درمان کردیلوی خالی گی خواهد. او دا بازر دیلوی کلم کولا ری لگنا خوچی گولی اسی نی اغسلی راغی حضرت ویستا دا حاج نچ فارغ شو فورا راغی فقالی دی سری حجی چاتی وی حضرت عمر ته استغفر لی او ویسا دا دې کليو ما د پداله نسوکا سوال د بخنه وک قال حضرت اویس ا دان شد قال وی حضرت اویس رضی الله عنه انت احدث عهدا بسفر صالحن تو نوې زمانه والی د سفر نه کا تو د نیک سفر د حج راغلی او نوې راغلی بکا چته ز ما لپاره دعا او غاليته ته خو ته حج د الله د کو ډراغلي استاد دعا غاليخي قبليږي فاستغفر لي د ز ما لپاره سوال ده بخنه او کا عادت وېسته وي بیا خپل ملنګي کار کوي قال ا اجور تو وي لقيت ا اوده حضرت ويس حل ا اجتا تپہ حاج کې چې تدې وی حاجت باله مداش وو چې پړه کې او پړه کې دې یا څو مونسو مېلاو دا خبره ته غړ کړې وټر از امه سره مېلاو شي حاج کې قالا نوبې دغه اجي نعم ااو فاستغفرو نو فاستغفرا نو سوال د بخنه او دا الله نه له دا غضب را چلا ته معفيو کې اجي دا ففتن لهن پوشو شو د درهپه خلک کو چې دا خو مستجاب داوا دی او سره ډلووي سړیې اوګوره حې عمر خللی فرې داک سری دنیا او پاسشاید دغه په لاس کې ده اوادې خلک د د دپاره راځې او ددنه مطالې ځ کوئ نستې په د بهخې کوي پو شو په فضلت د د بانې په غړوا ځکه د او به خلکو د فرې کا چې ا سری دی غریب سری دی چې خلک پو شو داه ډیرلي مقام والله سړی نو فتهلهکه علا ووج لال د خلکوونه په یو تریقبانې لال یو تریخبانې ځان نه شو چې خلکوونه زانان نه شم او عبادت تفا او خلک را ما سره ملاقاتونه کوي او زمانه په سوال نه کوي دغه څه دی د پروګرام دی موږ سره راځو شو دغه څه امم دغه څه د راځلو دغه څه موږ ایتل موږ د دې په اړه نه مو د دې په اړه نه مو دګینه دا خو چې په او لال دي علاوجي په یو لار په یو طریقه یو سايټ وزو ما خلک تنګی خلک بردازی اما ته بو جزمن د فارسه کو سوال کو نو یو سړی خونه نو یو کړي خزر ان یو ته پوسټه خلک بردازی او ما به تنګی نه زبې عبادت نه وزما نو د دې د چې زو عبادت کې ځان مشغول کړم نو ځان یو ساید تک او له جداسې خلکو نو اجزي خشهره او دینداری خشهره واه او مسلمون وفی روایت لی مسلمین ایزنو پیو روایت لی مسلم شریف کلاغی ری هم دارنگی عن اصیر ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ نو انہا لک اہلالکوفتی بشک کفی والا وفد علا عمر رضی اللہ نو یو وفد کفی پو مراغی رضی اللہ نو وفیہم رجل اوپدی کی یو سڑیو من من دا چانکا نیس خارو بی اویسن چانبا مسخری کولی پا عزت اویس پوری او وېزہ کو اجزملند دیوځ الله خوخه کله الله خوخه کړی وی ډېر سوي ور کړی نو کول او کې نو زیاد کمزینا چې ول نشتا خو ملنګ دی پوسې نشتا او چې ملال جوړ نو زیاد کمزینا او وېس به خاندل خان دی دیندار او کور مخه اجز ملنګ دیندار سړی دا الله پتر لوی سړی دا غنه خیره ماله وقال عمرو نوی حضرت عمر نوى حزته مر هل ها هنا احد من القرنيين آیا په دې مقام کې یو قرن قرنا د ویس په خاندان کې داسې د دا دا قرن دو سوچسته فجاء ازل کر رجل زاغ دغسره کوم سره راغې را را؟ او ویس په دې خاندان اود کلی ولا کې او ته خپل مجد کې کچک ورته ګورو پیadal gerday do ta koor baba da raz de na ghar aaghi agha badai cha agha pore wi khandali faqalu umar dajallano inna rasulallahi qad qala beshak nabiy ali salam wi leedi da tabarak inna rajulan yaatiikum min al yaman beshak yo srale barashi tausta da yaman na yuqalu lahu uwaysun cha gatha bo uways wi le shi pa maldari yo faqalo ko banglo د په دین دار اره خو خو ثوره خو خو لا يدع باليمن غير امله نبه پری دی په یمن کې غیر خپل مو نه دا غږه پر اس سوق به نهي بغير خپل مو نه قد كان بي بیاز تقیبا باغ بني بیاز برګ اس پینواله ودا سپډه کری کنه خلکو یې کنه اچھا برګ مدد سپډه شي نو دا سپینا کری باغبان و سپینواله فدا لوک تاغه دعا وکړه لو دعا پوجهه فازحبه لریک الله داغه نه اغسبنواله الا موزي الدیناری ام درهم لصفر فیوزد دینار یادت درهم پاکی پاتیشو نور الله جوړګم لو حضرت عمره گنده سړی ته وی فملک یهو منکم ا سوخ ما مخي دوه سره ملاقاتو کيس تا سنا لو فل لکم نو بخند او غلی ستا سو زپارا د الله ما سريخ خوځه په بده مو خل مون لې سړې عمر غوندې سړې دعا غواړي پوښه او فی د قبله رات کدا دا غری لو هو عانو مرد جلانو قالا غوئی انی سمیوت رسول اللہ بعد نبی علیہ السلام ناوری دلی یقولو چوئی ان خیرت تابعین رجل یقالو لہو او اویسن بشک غراب تابعینو کے تابعی آگا چاہتاو چوئی صحابی لی دلی صحابہ علیم خاصل کری خدا دیر بہتر پتابعینو کیو یو سنے چوئی قشتت پیغمبر لی دلی وی صحابیو بیا گوری خان صحابیو ویل یشی دتا او وېس ولو تر پالیو موروا او که خو زبانه بیاز سپنواله برګې مرل فمرون زی اغتا واليستفل لكم او بخنه دی غوالي استازو فالده الله نا قوله دی حدیث کې مشکل الفاظه غبراء الناس په فتح الغين المعجما او اسكان الماي وبالمن وهو او د خلق چې غړذ او غبار کی نو دا کم خلق دي اے ذمېدار خداکا چې په دارو پیادر او پیادر وانه دا ولی خداول پیادر دي ولی ذمېداري کې په خارو کې لید پیتوي غریب او مهاغه سي ها او چې معتبري نوغه شي ځان په سپندګي او اسی دګدل یغصه کوي کار د خوار پاغلیک واه ماده فقرا دي وسالي کې کوم دا فقرا دي وسالي کوم او دې غریبانه دي او واسو چې په ځندلې نو اصل داغه من اختلافهم وجه کډوالې د گردو غبار داغینا سو کې پیجنېنا غریب سړي خلک نه پیجنې او وېسم چانه پیجان غریب او عجز معتبر سړي غوړې ولزیو راځي چې یره زباڼو مو شي ها اخبار ته زم ما سره راشي ها حاډه کذفلانی دغه ول امدادو جمعو مدد وا هم الاوان ونصار الذين كانوا يمدون المسلمين في الجاد دا معاونین دي او امدادیان دی کسان سان چې کا او کاو د مسلمانانو په جاد کې داغه معاونین دي ها خازي صادق السلام شو دا معاونین وو وعمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ قال واستعذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمره او د نبی عليه السلام نه په بارته کې څه حاضر کستا <سطح> خو خيزه <خیزو> زو عمره لزم <لازمان> حزته عمروي فاذن لي ان اجازه تو نبی عليه السلامه ته دو عمره وقال النبي عليه السلام ما توي لا تنسنا يا اخيا من دعائك مير ومغلرا اي زما روريا من دعائك پخپل دعا کي نبی عليه السلام ته اوي چې عمر روريا ما پخپل دعا کي مير یا او خې تصغیر وله د اخرې دا ډېر د منی کلام نبی علی السلام د حضرت عمر سره کې او خوشاله ولودو عمر لپاره فقال حضرت عمر وجلاله كلمه كلمه تما يسرني ان لي به یاودا چې کلمه د چنه خوشاله ما لرا چې بشکما زه پاره پدی ټوله دنیا دې ټوله دنیا یو خوا او دا یو کلمه بلخوا خوا بیا زه پدی یو کلمه باندې خوشاله ما په ټوله دنیا خوشاله نه ما په کومه کلمه چې نبی علی سلام دو سه زونه ما تړه کړ یو دا چې اې روریا ما ته نبی علی سلام رور وری ز دغه مقابله کې ما ته رور ویلې او د هم زما د نا چیز نه مطالبه او دعا کړي چې زما د پاره دوا وغواړه چرته زو چرته پیغمبر پوځ نو دا دوا خبره چې زمانه طلب د دعا کړي دا لا پخور کی او دې ما ته رور ویلې نو دا ټول دنیا چې ما ته را راکې نو دا ما ته خل نه لګي د دینه چا د تو کلیمه ما ته خېلګي پوځ اغه په دیندار خلکو نو ځکه اغه په دې خبره خوشاله ایدل په پی وروات نه او په یو کې داغلي قالویری حضرت عمر نبی علیہ الصلوحه نبی علیہ السلام می یا او خیا فی دعایکا شریک کا منل را اې زما روریا په خلکو دعا غانو کې یعنی دعا دا کمزوري نه غختل شي چې کله دا الله کوړتځي یا یو خاص مقام ته دینداري ته دین کار لازه ویلکا دین کار د خوځې په سفر زیفو گره ما دعا کرو را مهی رو ما مهی روه نوچه سید علیوی رو گره مولا اناسی ما تا بچه او بچه او بچه او نهی صاحب کلو ما دا عمال نور خوشحالی دا او ما تاوی چه کورا دعا کرو مولانا چه ارتخزه ها استاز می ده نو داد خبره او سو کتا تا دیرمی مولا مال نیشتر پیسی نیشتر او چ علکه سچاله شوې ده کوم دی وروه پيوګر شوک نه پزېخه وعن ابن عمر رضي الله عنه قال اهو اي كانو النبي عليه الصلاه والسلام يزور قباء راكبا ملاقات قبا قبا قبا قبا قبا تبته قبا دو قباء مسجد قباء مسجد قباء قسمه کا مسجد قباء ته د موس کوله د پاړه راكبا سور او ماشينو پیاده فصليل موس به کا في بمجدي قباء کې ركعاته دو ركعاته دورا کاته مزبې کا یا لکله کله کل به پیاده راته نبی دې سلام وکله کله کله به سور راته علامه د وبي ذکر کړې چې په دې حدیث کې بیا د فضیلت د جمعات او د مونځه پایګې او فضیلت د زیارت دا. وفی روایت نو په یو روایت کې راغری دي کانو نو نبی علیہ الصلاتو والسلام یاتي مسجد قباء راتوبه نبی علیہ السلام مسجد قباء ته کله سبت هند هر خلیفہ قربانې راکبند سوړ او ماشینو پیاده وکانا ابن عمر یفعهله عزیدغه بکاو دی لره ته ابن عمر ژوند پیاده کار کاو کم کاچره پلاړ وکاو حضرت مدار کار کا په بیا باندې ابن عمر هم د خپل پلا په نشو قدم روانو